На якусь мить запала мовчанка. Доблада нарешті дійшов зміст того, що він почув. Ви хочете сказати, сер, що англійський народ повстав і вигнав цього негідника Якова разом з його бандою головорізів. У голубих очах адмірала Вандеркелена промайнула добродушна усмішка. Він торкнувся ліктя лорда Уїлоббі, і зауважив. «У нього добрий політичний нюх, а?» Його світлість теж усміхнувся, і на обличчі в нього виникли глибокі зморшки. «Боже, милосердний! Та ви нічого <свят> не знаєте? Де ж вас носило весь цей час?» «Останні три місяці ми були відірвані від усього світу, сер, відповів Блад. «О, водно що, я так і подумав. А за ці три місяці в світі сталися деякі зміни» і лорд Уилогбі коротко розповів про них. Король Яків утік у Францію під захист короля Людовіка. З цієї причини, а також з багатьох інших, Англія приєдналася до Антифранцузького Союзу і зараз перебуває у стані війни із Францією. Ось чому сьогодні вранці флагманський корабель голландського адмірала був атакований скадрою Дерріва Роля. Очевидно, французи по дорозі з Картахени зустріли якийсь корабель і від нього дізналися про події у світі. Так, поговоривши, капітан Блад ще раз запевнив генерал-губернатора і адмірала, що на арабеллі до них ставитимуться з належною пошаною і провів їх у свою каюту. А на кораблі тим часом тривала робота по врятуванню потерпілих. Вісті, почуті від лорда у Ілугбі, Дуже схвилювали капітана Блада. Якщо короля Якова скинули з престолу і він утік у Францію, то, значить, настав кінець його Пітера по невірянню на чужині. Тепер він міг повернутися додому і знову розпочати мирне життя, так трагічно порушене чотири роки тому. Можливості, що несподівано відкрилися перед ним, просто приголомшили Блада. Він був такий збентежений, що не міг мовчати, розмовляючи з розумним і проникливим лордом у Ілогбі, який весь час пильно стежив за ним, Блад розповів навіть більше, ніж збирався. «Ну що ж, якщо хочете, повертайтесь додому», – сказав у Ілогбі, коли Блад замовк. «Можете бути певні, що вас ніхто не переслідуватиме за піратство, враховуючи обставини, за яких ви змушені були стати на цей шлях. Але навіщо квапитись? Ми, звісно, чули про вас і знаємо, на що ви здатні на морі. Саме тут перед вами відкриваються прекрасні можливості проявити себе, якщо вам і справді набридло піратство. Якщо ви підете на службу до короля Вільгельма на час війни, то своїми знаннями ви зможете принести неабияку користь англійському урядові, який, звичайно, в боргу не залишиться. Подумайте про це. І будь я проклятий сер, коли ще раз не повторю. Вам випала чудова нагода показати себе. Цю нагоду даєте мені ви, ваша світлість, поправив його блад. Я вам дуже вдячна, але повірте, я не здатний зараз думати про щось інше, крім тих подій, про які щойно довідався від вас. Адже вони змінюють світ. Я мушу добре звикнути до думки про оновлений світ, перш ніж визначити там своє місце. В цей час до каюти зайшов під і доповів, що рятувальні роботи закінчено, врятованих 45 чоловік розмістили на двох піратських кораблях. Шкіпер чекав дальших розпоряджень і блад підвівся. Я надокучаю вам своїми справами, забуваючи про ваші ви хотіли б, щоб я висадив вас у Портроєлі? У Портроєлі? Маленький джентльмен нервозно засовувався у кріслі, а потім з роздратуванням у голосі розповів Бладові, що вчора ввечері вони заходили у Порт -Ройл. але губернатора там не застали. Забравши всю ескадру, він вирушив до острова Тортуги полювати на якихось піратів. Якусь хвилину блад здивовано дивився на нього, а потім зайшовся сміхом. Думаю, він вирушив туди ще до того, як почув про зміну уряду в Англії і про війну з Францією. Зовсім ні, перебив його у Ілогбі. Він знав про все це і про мій приїзд ще до того, як вирушив похід. Як? Та це ж неможливо. Я теж так думав, але потім дізнався, що це так, від майора Мелларда, якого застав у порт Ройлі, і який, очевидно, править Ямайкою у відсутність цього йолопа.